Jo. Lad os se, hvordan det går. Okay, er vi, er vi klar nu? Ja. Okay. <tryk> Hej, og velkommen til Idioterne, en podcast. Vi er en øh, studenterpodcast drevet af studerende fra Rusland og Balkanstudier ved Aarhus Universitet. Og den her episode, den vil være en del af en kulturel podcastserie, som vi kalder Post Socialismus. Øh, her dyrker vi ned i det pro-socialistiske samfund, det vil sige det tidligere sovjet og eks hvor vi vil tage udgangspunkt i kulturelle personligheder i øh, vores samtid. I studiet i dag har vi undertegnet Helene og Jeg hedder Amanda og jeg læser russisk på 7. semester. Og jeg hedder Nana og jeg læser russisk på 3. semester. Og Amanda, det er dig, der har valgt vores emne for i dag. Hvad er det, vi skal yeah. snakke om? Vi skal snakke om øh, en mand, der hedder Alek Kulik. Øhm, og øh, det, altså, han er primært kendt for at være performancekunstner. Øh, men han er også fotograf og øh, skulptør. Øhm, han blev født i Kiev, øh, men er russer og har også været baseret i, i Moskva siden slutningen af 80'erne. Og det, der, sådan er, lidt, øh, eller det, der sådan er kendetegnende for ham, er, at han, øh, han bruger dyr som et meget centralt element i sine, sine værker. Og øh, hvis man har hørt om ham før, så har det højst sandsynligt været i forbindelse med nogle af de her performances, som han, han lavede op gennem 90'erne, hvor han optrådte som hund, øh, og som har fået meget øh, omtale. Øh, sammen, med hans, øh, eller sammen med sin partner øh, på daværende tidspunkt, der, her engang i 90'erne, der udviklede han ligesom øh, det her koncept, øh, som blev kaldt zoofrenia. Øh, og det handler sådan meget grundlæggende om, at, øh, at, at dyr, de skal ligesom ligestilles med mennesket, og de skal have samme rettigheder, som mennesket. Øhm, og altså, de, de formulerede øh, Sufinias 10 bud, som, øh, som sådan er, er meget centreret omkring, at mennesket skal ligesom tilbage til, til naturen og til at være et dyr. Altså, det vil sige, at der skal ligesom foregå sådan en, en omvendt evolution, øh, fordi at mennesket efterhånden har udlagt naturen og øh, udsletter andre, Hvor naturen kan overleve, at vi går tilbage til det vi altså til til dyret øhm, og altså mere simpelthen, at evolutionen har fejlet, så det vil, det vil sige at øh, Mennesket skal sådan, se ind i sig selv og finde sin, sin anden, hvis man kan kalde det øh, som han mener er dyr. Og så skal man ligesom lade det der dyr sådan, komme, komme frem. Øhm. Og altså, han, han taler om, at vi skal, vi skal gå i symbiose med naturen frem for at udnytte den. Og øh, et af skridtene er, at vi skal reducere jordens befolkning med en tredjedel. Og så skal vi begynde at samarbejde med dyrene, fordi de ved, ligesom, hvad der er. Altså. De ved, hvad, hvad, hvad der er bedst. Altså, dyrene har nogle instinkter, som mennesket ikke har. Altså de kan. Altså, en, en hund har en, en meget bedre lugtesans end et menneske, for eksempel, Så derfor så kan de sanse nogle ting, som vi som mennesker ikke kan. Øh, så vi skal ind og samarbejde med dyrerne øh, Og samtidig så. Øh, så skal det helst også ind ud i, at der kan være, altså, at der bliver skabt sådan nogle hybrider af mennesker og dyr, øhm, og altså, at at mennesker og dyr, de skal have have lige rettigheder. Øhm, og det her, det bliver, bliver så videreudviklet til, at øhm, han øh, altså kunne ikke danner det her øh, parti, sådan dyr og dyrernes parti Øh, og han, på vegne af det her parti stiller han faktisk op til det russiske præsidentvalg i 1996. Øhm, og kører en, øh, en, en valgkampagne, der egentlig, altså, vækker meget opmærksomhed, men altså, det er jo, altså, folk tager det jo selvfølgelig ikke sådan vildt seriøst. Øhm, men altså meningen med det her er, at altså, han kunne ikke mener, at, at det rigtige, det ægte proletariat, det er, det er dyrene. Øhm. Og altså Et, et, et kritikpunkt Som, som øhm, Blev rettet mod, mod den her kampagne Det var at altså, folk sagde hvor, Altså dyr de kan ikke udtrykke Interesser Og øh, holdninger Og til det der svarede Kulik så at, jamen, Det er der også virkelig mange mennesker Der heller ikke kan Og det har han jo i og for sig ret i øhm. Og øh, en anden ting han ligesom øh, altså bruger til at altså øh, promovere sin kampagne er at altså, han mener at altså, et, altså, det eneste rigtige demokrati der findes det, det findes i junglen og det er den her altså sådan junglelov og det er det eneste sted hvor der sådan kan være øh, altså hvor der er ægte ægte frihed og, og lighed mellem arter jeg tænkte lidt, det der med altså og ægte frihed og lighed mellem arter, er det ikke øh, netop betegnet med jungle at den den store spiser den mindre, altså, det tænker det er ikke særlig det synes lige? du ikke er demokrati? Eller? Nej, <laughs> i hvert fald ikke lige, tænker jeg. Nej, jamen, altså alle har jo lige vilkår, okay? altså på baggrund af hvad man, altså hvad man nu har, har til rådighed, altså det er jo, vi skal jo som sagt tilbage til, altså vi skal ligesom have den her baglæns, eller hvad det, bagvendte evolution. Øhm. Så vi skal ligesom tilbage til der, hvor man er styret af sine instinkter, og hvis en løvesinstinkt er at, altså, at dræbe en, et mindre dyr for at overleve, så er det jo sådan der. Ja, det er det det demokratisk? <laughs> altså det er det i junglen. Okay, men jeg tænker også sådan lidt Når du siger det der med At mennesket skal finde ind til sin, Altså at, at Han mener at mennesket skal finde ind til Sit andet som så er dyret Hvad er menneskets første så? Mennesket, Altså det er jo Det, er jo, altså det der er mennesket Jamen er men, Det kommer jo an på hvordan man opfatter mennesket Altså er mennesket et altså overudviklet dyr på en eller anden måde, altså er vi dem, der har udviklet os mest, og dermed, så er vi automatisk naturens svar på den overlejende, ifølge djungleloven. Ja, altså det er jo det, han mener. Og altså, Kulik mener, at vi har, altså grund til, at vi har som mennesker sådan overlevet og udviklet os, er igennem, at vi har, vi har udnyttet naturen, og vi har udslettet andre arter på bekostning, at vi har, har udslættet andre øh, arter for, for selv øh, at overleve. Men hvem siger, at det ikke bare er naturens gang, tænker jeg. Altså jeg tænker bare sådan, han har sådan taget besind på en måde at beskue naturen på, og jeg tænker, at der er mange andre perspektiver også. Altså jeg kunne godt forestille mig, at der var andre, der tænkte, okay, Altså det her er sådan nok bare naturens gang, det er sådan her evolutionen, det her evolution har ført os hen. Ja, men det er jo, altså det, det jeg tror også, han har, det synspunkt har han jo også, men han mener også, at det er ligesom, altså at vi er på vej ud i noget, hvor vi altså, til sidst ender med, at, altså at, at jorden ligesom ikke kan eksistere mere, hvis vi fortsætter på den her måde, så derfor må vi gå tilbage, fordi vi har en udvikling. er også sådan et, altså han er enormt miljøbevidst også, eller hvad? Ja, altså øh, altså, han, vil, altså han, han mener jo, at vi som mennesker igennem vores evolution har, har ødelagt jorden og altså alle altså, de miljøkatastrofer, der, der finder sted i dag det er en konsekvens af menneskets færden. og det er han, altså, det er han jo ret i og så øh, hele det her med, med det er evolution og at vi skal væk fra uh, antropocentrisme. for altså, det er jo uh, nu har jeg glemt de spørgsmål <laughs> det var bare han var meget miljø altså vi ja viser, er det? Ja, det er, ja altså der er han jo fordi han ville altså at, at alt det her det bunder jo at han gerne vil redde naturen okay du nævnte at starte med at hans nok mest kendte værker det er en mm. række af Hunde performances kan du uddybe lidt hvad de handlede om? Ja, yeah. <coughs> altså det var ligesom en, sådan en række af performances op igennem gennem 90'erne, øhm, som har sådan, altså fundet sted. Den første fandt faktisk sted i Moskva i 94, men så op i gennem 90'erne der har han så lavet performances i flere øh, større øh, europæiske byer, hosaltid også i øh, USA. Øhm, hvor altså, han brugte de her performances til at sætte, sætte fokus på forskellige problematikker. Øhm, der var for eksempel en øhm, en performance i Berlin i 96. hvor at øh, altså, overskriften for det her er for den her performance er jeg elsker Europa, Europa elsker ikke mig. Og med det den performance ville han sætte fokus på det her med, at altså, efter øh, Berlinmordens fald, så øh, havde Europa behov for et eller andet, der sådan, kunne, kunne samle øh, det europæiske folk. Og, og for at kunne gøre det, så var det nødvendigt at have en eller anden fjende. Og her stiller Kulik sig op som, som den her fjende, og han, fordi han, han elsker Europa, så han vil gerne ligesom, agere, agere fjende for at de kan sådan, have noget at samle som. Øhm, så var der, en, der var en, en anden performance, som fik ret meget øh, omtale, som fra i øh, Stockholm, og det var også i øh, 96. hvor et, øh, Kulik bliver sådan, inviteret til sådan en, øh, en, en udstilling, hvor et, ideen er, altså, der bliver inviteret en, en, en masse forskellige kunstnere fra forskellige steder, og det, der så skal ske, er, at det skal skabe som, øh, som altså hvor han skal. Altså, de har ligesom set øh, nogle af hans tidligere hunde-performances, og det synes, de, det ser så spændende ud, så de inviterer ham til at lave sådan en. Øh, men det ender ligesom ud i, øh, altså, at i stedet for, at det, det her det skaber dialog, så ender det med at skabe en masse misforståelser. Fordi det, der sker, det er, at Kulig ender med at, øh, at angribe en mand fra publikum. Øhm, fordi at den her mand øh, vælger at ignorere sådan et advarselsskilt, der er sat op ved Kulik, hvor der står, at man, at man ikke sådan, øh, skal begynde at snakke til ham. Øhm, og det ender med, at Kulik bliver, øh, bliver arresteret, og der kommer sådan en masse øh, problemer ud af det her. Så hele det her med at skabe dialog, det falder faktisk til jorden. Og det er ligesom altså, grundlæggende for de her hundeperformances, som egentlig har fået rigtig meget opmærksomhed i Vesten, at, altså, at Vesten egentlig misforstår lidt, hvad det handler om. Fordi grunden til Vesten, synes det er så altså interessant, det er, at altså, de kan se på den her mand, der opfører sig som en hund, og lever sådan et hundeliv. Og det er lidt det billede, man i hvert fald på det tidspunkt havde, og egentlig også stadig har russerne og Rusland, at de sådan... De sådan noget, noget vildt, og de lever et eller andet sådan, dyreliv. De har ikke rigtig nogen civilisation. Og, sådan, altså, og det, giver, sådan, altså, det giver det vestlige publikum sådan en eller anden til øh, tilfredsstillelse, og så altså, altså, se, se det bekræftet i den her performance. Øhm. Men altså, det, er jo ikke, det er jo ikke lige det, der sådan, egentlig er målet for Kulik, altså han vil jo, han det han vil er det der, altså, at vise, at mennesket skal, skal tilbage og finde sit, sit indre dyr så det er jo slet ikke lige det, der har været hans mening øhm. og det altså det er egentlig meget relevant i forhold til altså i, hvad der foregår lige nu i, mellem Vesten og Rusland fordi vi ligesom øh, altså har behov for altså lige så snart Rusland gør et eller andet træde altså Gør et eller andet, der ikke lige passer ind i det, vi synes, de skal gøre, så ser vi dem som, som øh, aggressive og som, som fjender, der, der vil os det ondt. Og altså, der er ligesom en tendens til, at alt, der ikke er, er vestligt, det bliver sådan karakteriseret som noget, noget vildt og noget øh, farligt. Du sagde i starten, håber jeg, at han også var fotograf. Ja. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om hans, altså jeg tænker, at det her det er meget performance, men hvordan er hans fotografier, altså sådan, hvad karakteriserer det? Jamen altså, det er jo ikke, altså det er meget sådan, altså og sådan eller sådan eksperimenterende foto, kan man nok kalde det. Øhm, noget af det første, han sådan, lavede også med, hvor, man, hvor der var dyr indover, var sådan en billedserie øhm, i starten af 90'erne, der hedder Deep into Russia Hvor man ser kule I, i, i, i sådan en intim kontakt Med forskellige dyr Og blandt andet Så er der et, et billede Hvor han sådan stikker sit hoved ind i En ko Fordi at At han sådan vil, vil fødes på ny Og ligesom starte forfra Og prøve sådan at Altså i og med, at, at Sovjetunionen lige er brudt sammen, altså så er der ligesom en ny begyndelse, og man skal starte forfra, og så øhm, prøver han at se, om han kan blive født på ny. Øhm, så det, altså, det, er, det lavede han der i, i starten af 90'erne, så op igennem 90'erne var det mest de her performances. Øhm, i, sådan i, der i midt af 90'erne var der mest Så det er jo også sådan, han arbejder vel også på kanten af noget, der sådan er decideret frastødende. Altså, eller hvad vil du sige? Er, hans, er det vulgært, eller er det i hvert fald provokerende, ikke? Ja, det er provokerende. Altså, jeg tror, det, det kommer lidt an på, hvordan man lige sådan Altså, jeg synes ikke, det er decideret frastødende, vil jeg sige. Øhm. Men, men jeg tænker sådan, hvert fald, det er både hans øh, performances, men også hans... Altså fotografier, hvordan, øhm, altså, hvordan, hvordan bliver det udtrykt for hans holdning, tænker jeg? Altså er det, fordi han påtager sig dyrets rolle, eller er det, fordi han interagerer altså, med, med dyret, eller, eller hvad, altså, hvad tænker du, altså, lige, især i forhold til fotografierne? Altså i forhold til fotografierne, der er det jo mest den her interaktion. Altså der er det ja. ikke så meget, at han sådan Altså der findes selvfølgelig billeder fra hans performances, hvor han opfører sig som hun, men ellers de her fotoserie, han har kørt. Der handler det mere om, at det er sådan, der, er, altså, der er mennesker og, og mennesker i, i interaktion med dyr. Mm. Øhm, altså han har altså, altså for ham tror jeg ikke det, er, som altså handler om det der om det sådan det der med det seksuelle og sådan noget. Altså, det er bare ligesom et, altså, et udtryk for at altså, han han ønsker den her nære relation med dyr, og så altså, han hverken øh, taler for eller imod, at der skal være en eller anden se okay. altså et seksuelt forhold mellem Nej. dyr og mennesker. Men er der også et andet med, at han på, man kan sige, de der ting, han gør, vil vi måske beskrive som lidt primitivt. at det ligesom også er et udtryk for ham, han søger ned mod det, vi også vil kalde en dyrisk adfærd, eller hvad? Altså, altså så tænker du på, når han optræder som hun eller? Ja, yeah, altså. Ja, det er, ja, altså og han igen det her med at men, dyr og mennesker, de skal være lige. Mm. Øhm, så ja, altså det handler jo om os, os, ja, og som han, altså det der med at man skal, at man skal, mennesker skal finde sit sin anden, som er et et dyr og kun på den måde kan vi sådan... Kom, altså kom væk fra den verden, vi lever i dag, som han jo mener er altså på vej ud i, ja. i fuldstændig destruktion. Men så tænker jeg også bare, altså sådan noget med, at når det så er, at han finder den der dyriske adfærd i de der performances, så er det jo også noget påtaget, det er jo noget unaturligt. Altså lever han som hun til hverdag, tænker jeg bare. Altså, jo <laughs> Altså jeg tror, det, han lavede en performance i, i USA på et tidspunkt, hvor han han var i en 3-4 uger, hvor han hele i, i den periode levede, som hun... Men det tror jeg også er det længste, han han har, har gjort det. Okay. Øhm, altså, jeg tror da også... Altså, det vil man jo nok... Altså, det vil man nok ligesom, altså, få ham til... Øh, altså, øh, altså, det er jo ekstremt. Men, men det, altså, det bliver man også lidt nødt til at være nogle gange, for sådan at få... Altså åbne folks øjne, og jeg tror også, Altså han opfører sig jo som om, at det er... Altså... Det er muligt, det her, og det er... den rigtige måde at gøre det på. Og hvis han skal ligesom... Kunne forsvare det her koncept, så bliver han jo også nødt til at gå, gå all in. Altså. Mm. Men han har også... Altså han optræder ikke som hun mere, så han er jo også ligesom gået væk fra det her. Okay. Altså den der... Selve den der dyrske adfærd. Kan du øh, sige noget om, hvordan hans kunst så har udviklet sig. Altså er det stadigvæk meget fokus på den der dyr-menneske-kontakt, eller er der sket andre ting? Altså det er stadigvæk dyr og mennesker, der er sådan eh øh, altså det er sådan, der er omdrejningspunktet. Noget af sådan det nyere, han har lavet, der ser man egentlig mere, hvordan sådan altså også, altså i forhold til ham selv, hvordan vi ser, altså i starten, hvor han meget sådan øh, Egentlig sådan nærmest... Altså der optræder han jo, og han sådan... Man tænker... Eller jeg tænker i hvert fald ikke ham som sådan speciel kun, Altså han gør sig selv til sådan et show. Men hvor han i de, hans sådan mere, øh, nye værker ligesom træder tilbage. Og mennesket er menneske, og dyret dyr er, er dyr. Øhm, og så noget af det, han har gjort, er i en af hans nye serier, hvor han sådan har... Han har nogle bruger ligesom sådan billeder fra sådan et, et zoologisk museum af dyr, hvor man så ser mennesker sådan spejlet i, så at mennesket bliver sådan, altså det er sådan transparent på en eller anden måde, og så bliver mennesket sådan sat ind i de her landskaber og sådan til så ligesom prøver at forene de her to ting, som egentlig ikke kan forenes, altså fordi at øh, altså han mener altså at, at sådan som nat, altså naturen altså hvis naturen skal eksistere i sin oprindelige, ville øh, forstand, den eneste at den kan gøre det er på et museum. Øhm, og så den eneste måde hvor det ligesom, man kan så forene den den her rigtige natur med menneske er hvor det sådan bliver ligesom altså menneske bliver sådan spejlet ind i naturen på den her måde som jo egentlig ikke kan lade sig gøre. Der var han stadigvæk sådan performances søster, eller er det mere udstillinger og sådan noget? Det er mere altså, udstillinger fotos, installationer og film og sådan noget. Altså, er der er ikke sådan en decideret performances mere. Hvis vi lige skal vende tilbage til det der med politiske aspekt. Øh så øh, talte om det der med hybrider. Mm. Altså hybrider mellem dyr og mennesker. Yeah. Ja. Og nu ved jeg også, fordi vi har jo selvfølgelig snakket lidt om det her, inden vi gik i gang. Men også det her med, at han også gik ind for det her med ægteskab mellem dyr og mennesker. Er det ikke rigtigt? Jo, altså han synes ligesom, at vi skal gå ind og gøre det muligt øh, for, altså for mennesker og dyr. At indgå ægteskaber, og han sammenligner det lidt med, sådan at altså i forhold til, til til sorte sorte og hvide mennesker, at det de fik først lige rettigheder da det blev lovligt at indgå de her øh, hvad hedder sådan noget, raceblandede ægteskaber så det synes han ligesom også vi skal gøre med mennesker og dyr øhm Altså, ja, han synes altså, vi skal kunne skabe en familie, hvor der sådan en der er ligesom kan, kan favne alle arter. Og han mener ligesom at, at egentlig, altså, at den eneste og eller største barriere for den her type familie det er det er det er sproget, at det sådan er svært at kommunikere. Øh, og så tænker han, at vi skal ned og, og finde et eller andet sådan, at vi skal kunne ned, kunne gå ned på dyrenes niveau og kommunikere. Okay ja, altså det er jo sådan jeg tænker bare lidt at altså en anden, der er, altså forestilling, et koncept, der er kreeret af mennesket, og så bliver det nedlagt over dyrene som egentlig er jo frie mennesker i virkeligheden, i den her verden der er det jo i højere grad mennesket, der er underlagt alle mulige, hvad skal man sige systemer og regler og Moraler. Øh, hvor det er, jeg tænker, at dyret er i virkeligheden meget mere frit. Altså det, han gør, er det ikke at have talt noget menneskeskabt og lægge det over på dyrene. Og så snakker vi jo ikke om ligestilling eller frihed mere. Så snakker vi vel om, at vi underlægger dyrene nogle menneskelige egenskaber mm. og, og en menneskelig moral. Hvad tror du, han vil sige til det? Altså, jeg tror, du skal passe på med at sige, at dyret ikke har nogen no no moral. For det tror jeg, han vil være meget uenig i. Det vil være, han vil være meget uenig i. Ja, Altså, øh, han siger på, på et tidspunkt noget med, sådan, jamen altså hvem, hvem det er, der, der tæmmer hvem. Altså, altså, i det der forhold, han selv, han selv indgår i med en, en hund. at øh, jamen, Han ser det egentlig mest som om, at han bliver tæmmet af hunden. Han vil gerne tæmmes af hunden, så han prøver også ligesom at vende den om. Hvordan fungerer det så? Jamen, øh, altså, det har han ikke lige... Jeg har, jeg ved ikke han har ikke lige uddybet det nærmere i det jeg har øhm, jeg kender til, men og altså, jeg tænker da, at det at altså, det er noget altså igen at han mener at vi skal tilbage til naturen og de her altså at, at dyrene har instinkter som som passer til den her levemod og at det er de instinkter vi også som mennesker skal leve efter. Så derfor så øh, ser han hunden lidt som sådan, sådan Altså, at hun ved nogle ting, som, som han ikke man ved. Over... Ja, og så skal ja. han følge de instinkter, som hun har. Okay. Men, men jeg tænker, at det, der er mest udfordrende i det budskab, er vel på en eller anden måde, at han også beder mennesket om at ligge en eller anden grad af vores øh, intellekt fra os. Altså, fordi det strider jo imod vores hvad skal man sige, altså, rationalitet på en eller anden måde og skal indgå i sådan en, hvad skal man sige, det mm. vi nok vil anerkende, hvad for sig var en primitiv relation, på en eller anden måde. Ja, yeah, men det er jo så også, igen her, det her med hele den her, øh, modsatte evolution, altså, altså, at vi, jeg tror bare, han tænker, at vi skal lægge den her, uh, uh, altså, måde at tænke på fra os. altså, vi skal lade være med at tænke så meget over tingene, følge vores instinkter, og ja, det er da svært, men altså hele det her koncept er jo lidt, ja, ja, det, det er lidt spøjst. Er. Det er meget spøjst. Mm. Um. Men altså, jeg synes, jeg synes, det er en smuk tanke, altså, hvis, hvis det kunne lade sig gøre. Altså, det er, det, er en, det er en god idé, synes jeg. Men om den er mulig? Det er også det. Altså, jeg tænkte, det, det er det, jeg også bare sådan, kommer til at tænke på, det er sådan, hvad så dengang vi for eksempel levede i stenælderen? Altså allerede der udnyttede vi jo vel natur på en anden måde, altså, end hvis man skulle leve ligesom dyrene. Jeg tænker bare på, hvor langt skal vi tilbage i vores evolution før det overhovedet ville kunne lade sig gøre, at mennesker ikke gør sådan, fordi det er vel egentlig bare fordi vi har fulgt vores natur. Og jeg tænker det der med at ligge. Altså. Ja, altså, det, det er så. jo fordi vi bliver ved med, altså evolution bliver ved med, bliver ved med at finde sted, men den skal jo så bremses på en eller anden måde. Ja, og det handler så om ekstrem udnyttelse i forhold til dengang, selvfølgelig også. Ja, at vi nu altså at vi udnytter naturen mere og mere. Mm. Hvordan? Jeg tænker sådan, i forhold til, at han er født og opvokset i Sovjetunionen, og det her natursyn. Altså, mm. tænker du, at det har haft nogle effekt på ham, fordi man kan sige, at Sovjetunionen var måske ligefrem kendt for at være det, altså i hvert fald et foregangsland, for når det kom til sådan naturbeskyttelse og den slags? Jamen, det har det der, kunne jeg som mig helt sikkert haft, fordi han har jo set, hvordan... Altså, Sovjetunionen bare har bare skam udnyttet naturen og nedbrudt naturen og. ud af naturen som muligt. Ja. Altså. Så det, det, det, det tænker jeg helt sikkert. Øhm. Og øh, altså. En af hans siktsstore hans inspirationer, øh, eller hvad hedder det, inspirationskilder, er øh, også Tolstoy. Øhm, og øhm, altså, Kulik var meget inspireret af det her, at hele det her begreb omkring sådan, det, altså, det simple, at altså, alt skal sådan, simplificeres. Mm -hmm. Ja, og Tolstoy var jo også fx, at vi kan tage. Og det her Kulik også, eller var i hvert fald, jeg ved ikke, om han stadigvæk er det. Mm -hmm. Så... Så er han i virkeligheden bare en del af en eller anden sådan, det sådan russisk miljøbevægelse i en eller anden bølge, som måske i virkeligheden mm. rigtig er kommet i gang efter Sovjet i øhm, Jamen, både og. Altså, jeg ved ikke... Øhm, altså, det, hele det her omkring... Altså, sådan, den her miljøbevidsthed er jo ikke noget nyt. Mm. Men hans tilgang til det og hans måde at, at øhm, belyse den her problematik... kunstner men altså, men for mig ser er jeg, han ret enestående i sin måde at angribe det her på og udtrykke det. Altså der findes jo selvfølgelig andre, altså, der er jo selvfølgelig andre andre kunstnere i samme kategori, men så er det måske nogle nogle andre pulmatikker de arbejder med. Altså øhm, Pussy Riot for eksempel, som de fleste jo kender, har også altså bruger også en meget øhm, øhm, Altså bruger meget provokation til at belyse nogle, nogle øh, problematikker. Så, altså, altså der er nogle lighedspunkter med nogle andre kunstnere, nogle andre, kunstner, nogle andre øhm, strømninger, men altså, jeg synes stadigvæk, at han er ret enestående i den måde, han ligesom kombinerer det på. Jeg tænker, hvad er det ved ham, der har altså, været din sådan, personlig interesse for ham? Altså er det det her miljø eller at hans måde at udtrykke på eller ja men jeg altså det er jo egentlig det hele for jeg synes altså det er jo sådan altså det er meget specielt, altså altså alt sådan noget økologi og miljøbevidsthed er jo ikke noget nyt overhovedet og nogle gange kan jeg også blive sådan lidt træt i hovedet af at høre på det men jeg synes hans måde at øh, tilgå det på er enormt interessant øh, og altså om man kan kalde de her performances, for eksempel, om man kan kalde det kunst, det ved jeg ikke, om jeg vil gå ind og sige, men altså, jeg synes, det kan noget, og det kan væk et eller andet, øhm, og sk altså, skabe noget opmærksomhed, og det er jo også, altså, i dag, der, altså, man må bare provokere lidt nogle gange, for at, at kunne få sine synspunkter frem. Ja. Tænker du også sådan, at kunst at en at en af kunstens ligesom sådan kode hoved, det er at skulle skabe debat øh, omkring forskellige ja, altså, det synes jeg helt helt eller det kommer igen, selvfølgelig kommer man anden på hvordan man ser kunst, men altså altså selvfølgelig hvis man hvis man ser kunst som at man kan male et flot billede, eller er god til at tegne, eller et eller andet, så er det selvfølgelig begrænset, hvor meget sådan, altså hvad der egentlig er at kunne debattere ud fra det. Men for mig handler kunst altså også om, at man har nogle, nogle idéer, og kan tænke lidt øh, abstrakt. Øhm, og så, altså, så, altså jeg synes, altså i hvert fald en, en grobund for kunst er, at der ligesom er et eller andet, man er, man er utilfreds med, hvilket der jo i høj grad er i, i altså vi ser i Rusland, altså øhm, og der, kunst er bare en, en fantastisk mulighed, en kanal hvor man kan, kan ligesom få udløb for de her følelser, man går med, eller ting, man gerne vil ændre, og altså, kan også se, altså i Danmark, der er det altså begrænset, hvad vi egentlig har, sådan altså, nogen Altså, jeg kan ikke lige nævne nogen i samme kategori, altså, fordi vi har bare ikke lige så store problemer i, i Danmark som i Rusland, for eksempel. Jeg tænker sådan lidt øh, i forhold til, hvordan han så vælger at lave, for eksempel, de her performances, fordi det, du nævnte, det var jo sådan Berlin og Stockholm, der, hvor han er sådan en hund, der er rettet mod Vesten, eller er det også noget, der ligesom omfavner, hvad skal man sige, resten af verden? Altså, i forhold til sådan en mil miljøkatastrofe og sådan noget, så er det jo usageligt USA og eller den Veste, altså... Altså den vestlige er... verden, der har udnyttet miljøet i så høj grad, altså det er dem, der har stået for den største udnyttelse, eller hvad? Altså det er jo selvfølgelig også, altså det er jo selvfølgelig ikke, altså det er jo, nu er det jo ikke Afrika og så videre, vi tænker. Nej, nej. Eller sådan, men øhm, Altså, det der, jeg tror, det er rettet mod hele den industrielle verden, altså, som er med til at skabe de her problemer. Mm. Men er der en grund, at han ikke har udført? Altså, har han lavet noget i Rusland af samme kaliber? Øh, altså, ja, hans første performance fandt sted i Moskva, hvor det handler om sådan at sætte fokus på øh, tilstanden i, i det russiske samfund på det her tidspunkt, og og i høj grad også et kun scenes, øh, tilstand, så det er, jo, altså det er heller ikke kun miljøproblemer han sådan okay. adresserer, altså for, at, som jeg også nævnte. Øh, performance, den performance han lavede i Berlin handlede om det her med Europas fjendebillede og behovet for at have en fjende og sådan noget, og han har også øh, okay det hører så selvfølgelig lidt ind jo noget med miljø, men altså øh, hvor han kæmpet for noget med sådan mælkekøres rettigheder, eller sådan noget. Altså, ja. ja. Ved du, om man sådan, altså ved siden af sin kunst, kommer man til at tænke på, om man sådan er ude og kommenterer på, det er ikke, for eksempel, altså sådan klimaproblematikken og global opvarmning, altså som, hvad kan man sige, privat altså person? Altså eller, uden helt uden af sin kunst? Ja, på den måde. E, altså jeg er ikke lige stødt på noget, Nej. så det tror jeg egentlig, ikke. Altså, det hele, det, jeg tror, det her til hele bliver sådan formidlet igennem okay. kunsten. Okay, Amanda, Hvis du skulle øh, placere tre ord på øh, Kulik, hvad skulle det så være? Jamen, så vil jeg sige dyr. Eller dyrisk. Provokation. Genial. Han mener, jeg ved ikke, han, jeg tænker, han mener mig lidt om Lars von Trier på en eller anden måde. Ja. Lidt i samme boldgade, synes jeg. Gal eller genial. Ja. Det er nok der, vi er henne. Øhm, ja, altså, og jeg vil også lige sige, at jeg synes, hvis man ikke kender til ham, så, altså, så, så skal man altså lige gå ind og se nogle af hans billeder, google ham. Og gå ind, altså mange af de her performances ligger også på YouTube og... Lige, gå lige ind og se det, fordi det er ret spændende. Ja, eller følg os på vores Facebook-side, i en podcast. Det kan være, at hvis vi ikke bliver banned, mm -hmm. <laughs> at vi linker til, til noget af det. Ja. Det, er, det er rimelig vanvittigt at se, vil jeg sige. Husk ja. Husker du egentlig at forklare vores navn i starten? Nej. Nej. Men ja, nu frister jeg dig bare. Ja, det var så slut på første episode. den programrække, som vi her i jorden har valgt at kalde postsocialismus. Vi siger mange tak til Amanda. Selv tak. Tak til Nana. <laughs> Selv tak. <laughs> Og tak til Helene. <laughs> Selv tak. Ej, det lyder så ondt <laughs> Ja. Tak fordi I lyttede med. Ja.